І дивно, що більше він завдає своїй лізі моральних туртур, -тур, то більше вона йому відповідає, чим би ви гадали? відданістю, турботою, безмежним милосердям. Іншою вона і не уявляється, мовив Петро з теплотою в голосі. Хоча це здається і не характерно для сучасної молоді. Серед сучасної молоді багато цинічних, твердо відповідає старий, у меркантильній гонитві за неістотним, за спокусами технічної цивілізації, навіть суб'єктивно порядні і навіть симпатичні молоді люди, часом жертвують глибшим, духовним, тим найціннішим, що тільки і здатне піднести людину над споживацьким, тваринним. Не знаю, як у вас, а скільки тут мені доводилось бачити їх, молодих, прекрасних у своїй юності, а по суті бездушних, морально скалічних, для кого совість перетворилась уже в поняття нічого не варте, абстрактне. Старших не шанують, естетику й доцільність народного звичаю Нездатні оцінити батьківське слово, як моральний чинник, для них, на жаль, уже фактично перестає існувати. Гіркі його визнання почувалися на чомусь грунтуються можливо, він має на увазі якісь особисті свої незлагоди. Оце розгомонівся старий, раптом покартав він сам себе. «Вам ці мої балачки, мабуть, ні до чого. Але повірте, молоді люди, є речі, що їх важко забирати з собою в могилу». І він замовк надовго. Мовчимо і ми, обоє заінтриговані. «Ким може виявитись цей наш нічний співрозмовник? Що саме він не хотів би забирати в могилу? Який тягар лежить йому на душі? Чи родина зруйнувалась? Діти, може, зреклись? Чи збанкрутував у житті, не здійснивши якісь ще з юності леліяні наміри? Ось так несподівано постає перед тобою людина своїм нерозгаданим світом, на перший погляд сіра і малопомітна. А насправді що ми знаємо про цього старого? Інколи душа людська переповнена такими загадками, що значнішні, ніж якась невідкрита планета? Хто ми? знову заговорив до нас сусід по шезлонгу. Лише пасажири. Тимчасові мандрівці, що волею випадку опинилися на цій спільній палубі середнічних, усім бітрам відкритих вод. Кістлявою рукою старий підтягує плед до самого підборіддя. Є рух, є океан, є це його невщухаюче пульсування. «Є ми, каліласка, ласка», – веселіючи додає мій друг. «Ми, котрим таки хотілося б знати, з ким ведемо розмову?» «Хіба це так важливо?» – чуємо у відповідь. «Уважайте, що зустрівся вам в океані ще один безіменний уламок людства?» «У ваших словах багато гіркоти?» А я, признатися, є людина гіркого життя. Самітник, буркотун. Такі, як правило, для інших мало цікаві. А ви ось мене слухаєте. Не дарма привернули ви мою увагу з першого дня. Невже знову штани? Насмішково таки дає Петро в мій бік. Оді ж ваша мене не обходить. Спокійно заперечує старий. Амуніція справа смакує тільки. А от ви самі, сіл, за яким обідає ваша делегація, якраз у полі Могозору.